A začali jsme vysvětlovat cvičení, kde meditující vědomě poznává nádech a výdech jakožto dlouhý nebo krátký. Hm? V případě, že jeho Koncentrace se lepší, hm? jak už jsem řekl, přenese pozornost na celé tělo. A celé tělo se stává objektem dýchání. Hm? <těk> <těk> Jestli vědom, že týchání nemá dvě fáze, ale čtyři fáze. Hm? O tom už jsme mluvili, jaké čtyři fáze. Nádech, mezi nádechem a výdechem. Hm? To se říká antara, kumbaka. Hm? Nádech se říká puraka. Hm? Naplnění, kumbaka s naplněním. Vnitřní kumbaka výdech, je rečaka, vyprázdnění, hm? a báhyá kumbaka, eh, eh, kumbaka vnější, hm? vnější, to je bez, stejně jako v joze. Hm? čtyři fáze, nikoli dvě, jak je popisováno ve spisích Theravada buddhismu, ale v této tradici jogačára, hm? Navazuje přímo na tradici jogy dýchání, co má čtyři fáze. A tyto čtyři fáze rozliší jasně. A teď, co znamená v této tradici Jestli, krátký dech a dlouhý dech. Krátký dech a dlouhý dech znamená, jestliže nádech je krátký, vnitřní dech nebo hm, kumbaka bude dlouhá, jestliže výdech je dlouhý vnitřní dech nebo mezi dech bude krátký. Takto pracuje jeho pozornost. Hm? Takto se vysvětluje vědomé poznání dlouhého a krátkého dechu. V tomto stádiu praxe tedy už jeho pozornost dozrává a nestrácí dech, přestože nastávají jiné pocity, i, i, i myšlenky, jiné věmy, nestrácí dech, stále zůstává u dechu. A jelikož v této fázi praxe pocituje lehkost, jak jsme, a jasnost na těle i na duchu. Jeho vědomí ho začíná samovést k dechu. Nechce opustit dech, o tom jsme se zmínili. V této situaci začíná si být vědom procesu dýchání jako celku. Hmm? To je eh, třetí cvičení sabakája Patisamvedi samvedi a sasí sami ty sikhati ty Učím se hm? pocitovat celé tělo. V této tradici, my jsme vysvětlili v teravadové tradici, první, v této tradici celé tělo je bráno doslovně. To znamená, že eh, tělo a dech vnímání těla a dech se stává jeden proces A zjemňuje se dále vjem těla a dýchání Čím jemnější vjem těla a dýchání též eh, Jemnější bude vědomí, které toto tělo a dýchání vnímá. Hm? Zde toto je souvislé vznikání, které je důležité pochopit. Mluvili jsme o tom, že v teravádové tradici se ze začátku samata a vypasana striktně odděluje. V této tradici samata musí posilovat vypasanu a vypasana musí posilovat samatu. A jak se to děje? Účel samaty je se zbavit těkavosti mysli a dosáhnout jednobodovosti mysli. Účel vypasaný je zabránit tendenci mysli k spavosti, nudě tím, že ztratí jasnost objektu. Hm? Vypasana znamená tedy analytické poznání obrazu dechu. Hm? který se teď, jelikož pozornost se přenáší na celé tělo, obraz dechu je tež obraz celého těla. Hm? Je důležité pochopit. Obraz dechu a obraz těla splývá. Čili vypasanová meditace na dech je rozlišený objekt dechu a těla a samatová meditace na dech je nerozlišený obraz těla a dechu. Co to znamená rozlišený? Jestliže vědomí Vnímající dech má tendenci ke spavosti, nesenzitivitě, hm? tendence mysli klesat. Hm? Meditující eh, rozlišuje na dechu, na věmu dechu, který se rozkládá na celé tělo, rozlišuje tvrdost, hm? měkkost kvality těla a dechu, hm? teplotu, tlak. Tím pádem zabraňuje tendenci vědomí klesat. Jestliže vědomí má tendenci se e, e, e, roztěkávat hm? a přichází mnoho objektů a mysl se začíná zabývat jinými věmi než v dechu, co dělá jogín v tomto případě, opět e, brousí jednorázovo smysli na nečleněném obraze dechu, který splývá s obrazem těla. V tomto stádiu praxe vyvstává takzvaná shamata nimita. Mluvili jsme o tom, aby vědomí opustilo vliv smyslového vědomí a ponořilo se do eh, kontemplace jemných forem, hm? což se jmenuje Rupa Dhatu. Hm? Eh, stav samády je kontemplace jemných forem, hm, které jsou čistě vázané na, na mentální vědomí nejsou ovlivňovány smyslovým vědomím. Tedy obraz dechu i těla se stává též jemná forma. Tělesné vědomí jde do pozadí a mentální vědomí získává kontinuitu, nepřetržitost. In I mean, what aspect? I'm just not clear on going into the like if I have thoughts and I'm going away from the object. I just don't know how to do. It. Like I should stop looking at the object, or how I should keep looking the, at the object. The object, the the breath is happening in the whole body. Hmm? Uh, this is very important. Your attention then, when your concentration is better. In the beginning also, you can start paying attention to the whole body, but you will not be aware of the subtle breath. I have already explained, there are two kinds of breath. Gross breath, which enters the body through the nostril, mm -hmm. and the subtle breath, which happens in each and every pore of our skin, and in each and every organ, and in each and every part of the body, no exception. This. Subtle breaths penetrate the whole body, up to the cel cellular level. Hmm? It is connected with the movement of the, uh, of the whole organism. Hmm? Is it clear? And that uh, kind of subtle perception of the uh, breath is enabled, hmm? especially by paying attention to the uh, so-called in-between breaths. Mm. There is in-breath, the process of breathing in the northern tradition has four phases, okay. not the two phases as explained mm -hmm. in the Theravada tradition. Hmm? The in-breath, uh, the uh, in-between mm -hmm. out-breath, hmm? out-breath and in-between in-breath. Huh? So you have four phases. These four phases become the object of attention. And you pay particular attention to the a, a state of between breath. This becomes the object of your special attention. When you pay special attention to it, it will become longer. Hmm? Whatever object you pay attention to with concentrated mind becomes a clear object. If you pay attention to the in-between breaths, it will become a clear object. So in that case uh, Eventually, in between breath becomes long, and uh, uh, the process of uh, in and out breath becomes short. At that time, you are nearing the state of samadhi. When you pay, I did not explain it in Czech <laughs> here. I explained first in English. <laughs> When you pay attention in the short breath to the long breath, and in the long breath to the short breath, you are sharpening your attention and entering into the deep samadhi. At that stage your breath and body uh, come into one cognition. Hmm? They become uh, one object. So this is how they explain the third exercise. Uh, I learn uh, experiencing the whole body, I learn to breathe in and breathe out. Hmm? This is a third stage which I have been explaining. Hmm? co jsem ani nevysvětlil v češtině, že v, této, v tomto stupni praxe podle šástras a podle zkušeností měli byste si to vyzkoušet sami, jestliže se v dlouhém dechu, jestliže, se, jestliže budete rozlišovat krátký dech a v krátkém dechu dlouhý dech, prohloubí se vědomí dechu. A, v meditující vstupuje hluboko do procesu zjemňování dechu, věmu, dechu, těla a vědomí. V tomto stádiu praxe se objevuje šamata nimita. Šamatový obraz dechu je předpoklad vstupu do samády. A na rozdíl od meditace terevadové tento šamatový obraz dechu se neobjevuje na eh, malém bodě eh, okolo eh, nosních děrek, objevuje se na celém těle. V tomto stupni praxi zenoví mistry v Číně učí, že jestliže dojde k tomuto stupni praxi, tomu se říká mocao. <coughs> mocao znamená, že eh, celý Vím těla a vím dechu se prosvětluje. Hm? V zenové tradici pak, e, a v tantře e, praxe těch Dián, první, druhý, třetí, čtvrtý Diány není důležitá. Je tento vstup do prosvětlování těla a dechu. Pak je vede člověk, může praktikovat buď e, Šamatu, na těch čakrách, na těch energiích, objeví se pránická energie. Ta pránická energie prosvětluje pocit těla a pocit dechu. A pocit těla a pocit dechu se stane prakticky jeden věm. Je to jasný? Mm -hmm. Já jsem jenom v tom nepochopil, hledal jsem Krátkého dechu v dlouhém a dlouhého v krátkém. Jestli mm -hmm. to mohli eh, Nastavíš to pozornosti. Vše, eh, jestliže koncentrace je vyvinutá, pozornost ovládá objekt. Jestliže koncentrace není vyvinutá, objekt eh, ovládá pozornost. Jak eh, pozornost znamená doslova v sanskritu nebo v češtině, znamená dělání objektu. Ve vědomí. Tak, jak děláš objekt ve vědomí, tak ho taky budeš vnímat. Hm? Je to jasný teď? Koncentrace, pozornost a uvědomění dává možnost toho, že ty řídíš hm? Svoje vědomí. Nenecháš ho, aby bylo prostě řízeno objektem. Jestliže v krátkém dechu budeš dávat pozor na dlouhý dech, tak te zjemňuje to počitek toho dechu a těla. Jestliže ze začátku tež je vysvětlováno první je si meditující v jednom dlouhého dechu, protože se uvolní. Když se uvolní a mysl je koncentrovaná před stavem konc hluboké koncentrace, dech se zrychlí. V té srdce se též zrychlí, obzvláště. Ty, kteří nejsou zvyklí na stav hluboké koncentrace, to může být šok. Někteří lidé se toho bojí potom, myslí si, že dostanou infarkt, bojí se pak meditovat, ale to je běžný zjev, protože tělo není zvyklé na takovou hlubokou koncentraci a reaguje tím, že se nastane tlak. Tím tlakem zrychlí se tep. Zrychlí se dech. A je to vlastně jedná se o přestup do jemnějšího druhu chápání. Proto v pohradí to není náhodný, že v pohradí je první eh, jsem si vědom, když dýchám dlouhý dech, eh, jsem si vědom dlouhého dechu, když eh, dýchám krátký dech, jsem si vědom krátkého dechu. To není náhodné. První je dlouhý dech tím, že meditující zůstává u dechu hm? a uvoj, na, naučí se, jak sedět a pozorovat dech s uvolněním. Hm? Tím pádem dech se stává dlouhý a příjemný. Hm? Když se stává dlouhý a příjemný, eh, vědomí zůstává u toho dechu, nabíje kon eh, eh, lepší mm -hmm. koncentrace a pak je, hl nastávají hlubší věmy. A ty hlubší věmy vedou k tomu, že se, eh, dech se zrychlí, tep se zrychlí. Hm? To je přirozený proces, ale mnoho lidí, kteří eh, tuto zkušenost eh, poprvé zažívají nebo ještě na ní nejsou zvyklí, tak se toho bojejí. <laughs> Stává se, že pak eh, si myslí, že je něco v nepořádku, že, eh, že dostanou infarkt nebo že eh, se děje něco nezvyklého. To je na, naprosto eh, přirozená věc. A v tomto momentě právě je dobré si vzpomenout na, na tuto techniku, hm? vidět v krátkém dechu dlouhý dech hm? a v dlouhém dechu krátký dech. Pozornost řídí proces vnímání objektu. Pokud koncentrace není vyvinutá, jogin si toho není vědom, když koncentrace je silná, Stává se to, čím, víc, čím dál, tím víc vědom. Proto e, e, jogíni můžou, e, jestliže mají e, hlubší věmy, můžou i zastavit tep srdce, <laughs> můžou dělat všecko možný, protože hm? e, pozornost ovládá zkušenost objektu. A pozornost v sanskritu se říká manasi kára. Manasi je lokativ manas, hm? mysle. A kára znamená dělání, dělání v mysli. Proč se to jmenuje dělání v mysli? Aby jsme pochopili, že chápeme svět podle toho, jak ho v mysli uděláme. Hm? Tomu překládáme to jako pozornost, ale je to daleko víc než pozornost. Pozornost je v šástrach přirovnávána ke kormidlu lodě vědomí. Loď vědomí, aby se hýbala, potřebuje vůli, intence a potřebuje směr. A směr je právě, kormidlo je právě. Pozornost. Hm? Jestliže vědomí nemá směr, nemůže se hýbat. Jestliže vědomí nemá intenci, nemůže se hýbat. Čili v této tradici ten proces meditace je vysvětlen daleko integrativněji a daleko ne, ne tak mechanicky, to je vlastně jeden organický proces, kde meditující se učí, klíč moudrosti je právě dělání ve vědomí, dělání v mysli. To je ve všech buddhistických tradicích dělání v mysli je dvou druhů. Jony jsou manasikara a Joni jsou manasikara. Joni jsou manasikara znamená dělání v mysli podle jony znamená podle korenů věci, podle pravé podstaty věci, z toho vzniká zdravá mysl. A dělání v mysli e, ionisoma na sikáru bez jakéhokoliv korinu, bez jakéhokoliv opodstatnění, to znamená naše fantazie, hm? že si představujeme stálost tam, kde stálost není, představujeme si štěstí tam, kde žádný štěstí není, hm? představujeme si já tam, kde žádný já není, hm? to je ionisoma na sikáru. Představujeme si čistotu tam, kde žádná čistota není. K tomu se říká ioni somana sikáva. Dělání ve vědomí bez kořenu, bez opodstatnění. A většina našeho vnímání je to vnímání. Hm? Pak e, není divu, že se nacházíme v nepříznivých stavech vědomí, jako je jsou deprese a euforie a tak dále. A dělání objektu ve vědomí podle korenu podle podstaty není nic jiného, než diferenciovaný a nediferenciovaný samatový a vypasanový obraz objektu. Hm? Obraz vždy patří mentálnímu vědomí. Hm? Smyslové vědomí nechápe obraz. Obraz si udělá právě mentální vědomí. Obraz pak vytvoří celek, ke kterému se stavíme, to se nám líbí, to se nám nelíbí, to chceme, to nechceme. A tento obraz je podobný původnímu počitku, ale je jiný než původní počitek. A to je třeba poznat. ten, Dech, který používáte k meditaci, ať samata nebo vypasaná, není ten původní dech, který jste cítili na těle, ale je to obraz, který si mentální vědomí vytvořilo o tomto počitku. Hm? Tělesné vědomí nemůže pěstovat koncentraci a moudrost. schopnost patří exkluzivně mentálnímu vědomí. A jak mentální vědomí tež vkládá obraz do vědomí, podle toho prožíváme tento obraz, podle toho se k němu stavíme. <hý> Je to jasný. Hm? Takže eh, sabakaya pati sam vedei, pasessi sami ty sikaty, sabakaya pati sam vedi a ty Znamená, já eh, učím se eh, s každým nádechem a výdechem cítit celé tělo hm? v tomto stádiu praxe se. Dech a tělo stává šamatovým obrazem, šamatovým objektem, který umožňuje vědomí kontemplovat jemné formy. To může dělat jedině, jestliže se osvobozuje ze zajetí smyslového vědomí. Hmm? Je to jasný? Proto v šástrách je vysvětlováno, že tento stupem meditace, kdy spontánně meditující je si vědom dlouhého a krátkého dechu, je meditace neboli samádi, kterému se říká káma vačara samádi, samádi, ve kterém stále smyslové, hm, smyslový počitek a, a Mm. Mentální vědomí přichází ještě mm -hmm. pohromadě. Hm? Sabaká pati ja, paty sam vedi asasy samé ty sikaty, eh, tento, eh, toto, ty eh, eh, Toto stadium praxe hm? je, eh, kdy se vytvoří takzvaná patibhága nimita, čemu se říká v Páli tradici. Patibhága nimita je reflexivní hm? obraz objektu, který se stává objektem eh, prohloubení samadhy, diány. Hm? Eh, jestliže pracujete na nosních dírkách, tak pak se nejprve se objeví šedá barva, nejasná barva, která je těkavá, protože mysl ještě těká. Hm? Jestliže pracujete na celém těle, objeví se jistý, jistá energie, která obklopuje tělo, hm? která už bude nejen E, e, počitek e, e, tělesný, ale bude též počitek mentálního oka. Hm? Dá se víci. To, co vidí tu e, barvu, hm? není e, e, e, oko e, e, oko z masa. Hm? ale je mentální oko. Mentální oko je tež vstup do oka modrosti. Oko modrosti může být jen mentální oko, nemůže být oko z masa. Toto Mentální oko se pak stává eh, okem moudrosti. Pokud nemáme oko moudrosti, jsme ztraceni v utrpení samsáry. Hm? Takže eh, ve stádiu eh, sabbha kaya patisam vedy asasizami tisikati, pasasizami tisikati, učím se hm, eh, při každém nádechu a výdechu pocitovat celé tělo, to znamená, že eh, vytvoří se zjemněný obraz hm, dechu a těla. Tento zjemněný obraz dechu a těla Umožňuje vstup do kontemplace jemných form. Stává se patibháganimita, reflexivní objekt dechu, který je zde chápán vizuálně, mentálním okem. Hm? Ze začátku toto chápání, jak už jsem eh, mluvil, je vyjeví se nejasné barvy, hm? šedá barva, která těká, přichází, ztrácí se. Jestliže koncentrace se lepší a věmy se nemění, tato barva bude jasnější. Hm? Jestliže věmi se nemění, tato barva se též nemění a stane se jasnou. To, čemu se říká články diány, první diány, to znamená vytarka, vičára, píty. Sukha, Ekagata, jsou právě články diány, které pracují na tomto mentálním objektu, ne na jiném objektu. Toto je často nechápáno jogínama, hm? e, který si představují, že mají Dianu, ale nejedná se o žádnou Dianu. Pokud tento šamatový e, e, e, objekt není jasná není možnost vstupu do kontemplace jedných form čili vytárka, čemu se říká applied thought, to znamená síla, která vede vědomí k objektu a tluče doslova o objekt. Není nic jiného, než v tomto stavu je síla, která vede vědomí stále kontinuálně k tomuto Patibha reflexivnímu obrazu dechu. Vyčára je síla, která je jemnější síla, která ponechá, ponechává vědomí stále v blízkosti toho dechu, zakotuje ho, tuto jemného obrazu dechu. Píty, čili slast, je Vědomí, ta složka vědomí, která umožňuje vědomí, aby se radovalo z tohoto obrazu. Sucha je vstup mentálního vědomí do tohoto obrazu. A Grata, nebo gata, není nic jiného, než jednorázovo smysli, jednobodovost smysly na tomto obrazu. Jestliže tyto síly dozrají meditující bude schopen bez jakýchkoliv potíží. Pokud nemáme diánu, nemůžeme, kontemplovat eh, předchozí vědomí. Hm? Proč ne? Protože naše vědomí není pevné a není, eh, nezůstává kontinuálně u objektu. Jestliže máme diánu, vědomí je pevné, zůstává kontinuálně u objektu, proto se může stát objektem samotným. Hm? Normálně, jestliže meditující nemá diánu, jestliže změní objekt, ztratí objekt, ale zde změní objekt z, z dechu na mysl, přesto nestrácí objekt, protože objekt je pevně hm, zakoreněn ve vědomí. Takže v tomto stavu meditující, jestli má pochybnosti o tom, jestli se nachází ve stavu e, diány nebo ne, může jasně vidět hm, těchto pět sil, které e, se stávají e, kontinuitou hm, vědomí, jasně vidět e, v, e, ve své kontinuitě vědomí, která se stává objektem. Hm. Tím pádem nemůže existovat žádná pochybnost o tom, Jestli se nachází v diáně nebo ne. Hm? No, čtvrtý stupeň nebo čtvrt, čtvrté cvičení pasambayam kaya sankaram, a se sami ty sikaty, pasambajam kaj sankaram, pasiami ty Zjemňuju hm? formace těla, dých Učím se nadechovat a vydechovat, zjemňujíc formace těla. Formace těla je dech, jak jsme říkali. Hm? Toto je stádium jak arpana, neboli fixace, kdy meditující je schopen, zůstat kontinuálně u toho jemného obrazu dechu, který vytvořil. Je. Hm? je to jasný? Tak necháme to tady, čas dozrát, uděláme přistávku a večer se dozvíme zase něco novýho. Hm? To je ten jeden <tý> faktor, 37? Dní. Ten dech a tělo? Nebo to jsou něco ne. <laughs> to nedává to dohromady. 37 faktů začíná s eh, čtyr, čtyrma satipatánama. Dobrý.